4 на південній стіні, і 2 на північній. Про те, який вигляд мала ця композиція за давніх часів, можна судити з малюнка 1651 року голландського художника Ван Вестерфельда. До портретної композиції сім'ї Ярослава входило 11 фігур. У центрі Христос а Ярослав із моделю Софії в руках, його сини Володимир, Ізяслав, Святослав і Всеволод, княгиня Інгігерт Ірина і дочки. Лазарєв вважає, що портрет сім'ї Ярослава насправді складався не з 11 а з 13 фігур у центрі Христос, у Ярослав із п'ятьма синами та Ірина із п'ятьма дочками. Реконструкція ця не здобула належної підтримки. Особливо суперечцям виявилося твердження про те, що фреска Софії Київської показує наявність у Ярослава не менше п'яти дочок. Ні руський літопис, ні інші писемні джерела підстав для такого відкриття не дають. На думку польського історика Попе. Композиція складалася із тринадцяти фігур – шістьох синів, чотирьох дочок, Ярослава, Ірини і Христа. Новим у реконструкції попи стало те, що він упізнав на південній стіні центрального нефа у відреставрованих жіночих фігурах зіпсовані чоловічі зображення, а також інша кількість синів і дочок Ярослава. Найбільш обґрунтовану реконструкцію зображення сім'ї Ярослава запропонував Висоцький. Вона спирається на результати скрупульозної праці реставраторів, які виявили на південній і північній стінах Нефа, а також на південній і північній пілястрах, залишки восьми фігур різної збереженості. В центрі композиції на західній стіні – Містилося зображення Христа, що сидить на троні. Праворуч від нього, відповідно до іконографічних правил, зображення Володимира та Ярослава. Ліворуч Ольги і Ірини. На південній стіні вміщено зображення чотирьох синів, а на північній – чотирьох дочок або трьох дочок і одного сина, очевидно Ігоря. Відсутність на портреті шостого сина, В'ячеслава, він пояснює тим, що на час завершення собору і виконання фрески той або ще не народився, або був ще немовлям. У запропонованій Висоцькім реконструкції портрета сім'ї Ярослава слабким місцем є розміщення молодшого сина на жіночій частині зображень. З огляду на канони візантійського церковного мистецтва такого не могло бути, адже саме цей аргумент є одним із головних проти реконструкції Лазарєва. Справу начебто рятує повідомлення Татищева, за яким у Ярослава, крім Єлизавети, Анни і Анастасії, була ще одна дочка, яка народилася 1032 року. Якщо це справді так, тоді на час завершення опорядження Софії їй було п'ять років. І отже, остання фігура на північній стіні могла належати саме цій дочці. Висоцкий не виключає такого варіанту, але перевагу віддає все-таки зображенню сина. Таким чином у Ярослава та Інгігерт було десятеро дітей. Шестеро синів і четверо дочок. Більшості з них судилося зіграти помітну роль не лише в давньоруській, а й європейській історії. Про це йдеметься в одному з подальших розділів. Тут же продовжимо розповідь про Інгігерд. Повість минулих літ 2050 роком вмістила коротку інформацію про смерть дружини Ярослава. В лето шесть тысяч пятьсот пятьдесят восьмое.